قران دو قسم وصول یو او چې دغې موضوع تعلق د قام سره ده په دو قیود باندې مشتملو دغه قیدی بیان اوله قیده کې عظمت شناعت آداب دغه قیده کې تعریب حکمت موضوع تقسیم الصور درېم قیده کې تقسیم دخل کو مخاطبین د قران دو قسمه دي او منکرین مخاطبین د قران دو قسمه دي او منکرین منکرین بیا بخل کولګې څلور قسمه دي مشرکین يهود نصارا منافقین مشرکین يهود نسوارا منافقين مخاطبين دا قرآن دو دلدی منون کی او نمنون کی او دن منون کو بیا صدورو دلدی یا دلد مشرکینو دا دوی مدلد یهودو دا دره مدلد نسواراو دا صدور ډالې مشرکین دا د شرک ماخوذه شرک په لغت کې وایي حصہ دارې تا شرک په لغت کې وایي حصہ برخه او हिस्सा وی پلان کې سره پلان کې سره شريك ته ما نه دا په دغه ځای کې برخه کوټه کې یا پټي کې دبرخه خوان دي پدېمانه سره شیر په قران کې ذکر دي یو غوري سوره نساء 20 سمات کې شیر په مان دبرخه سره سوره نساء 20 سمات جهر په معنا د پرخسر <سران> ولکم <والا> نسما تر کا زواجکم قوم <فاوم شرقاو فی سلوس> <ور> آیات دوم د دو آیات ته اخیر <کی> انکانو انکانو و ان کان و ف ان کان اکثر من ذالک فم شرکوا فی الثلث کډیرل دینه نو شریک وای پدری می سکه درې می سکه وای شریک پاین نو شرکا مانسو حصار برخ واله وای ذوشن سورجا نام کی وګوره یو سل یوکم کې یو کم سلو اختم کی یو سل یو کم سلو اختم یو کم سلو اختم قاذن خسر الذين قتلوا اولادهم شوراكا قوم في شوراكا ويكم متتن قوم في شوراكا كما ردوا پیدا سوا دیو پای کی شریکو وګوره شوراكا معنا برخي والا حصہ بهوا درشان سوره توه دو درش نوم یاد کې سورۃ دو درش نوم کې واشرکو فی امره او ایشریګل دره ان وبوت زمانہ کې د نظر زمانہ وبوت کې شریکا ایصال اور کار رسالت کې نو شرکمانه برښواله برښوالو ګرځې دوشن سورې روم کې وګورې اديشته م یاد کې سورې روم اديشته ذرا باللہ ذرا ولکم مثلا من انفسکم هل لكم مما ملكت من شرکا سته تاسو ذرا پا وکی چې مالکان دي په خلاصونو تاسو صدار صدر شرکا سته صدر دا شان زمر کې یو کم درسته میات کې سورزومه رو یو کم درستم ذرا باللا مثلا رجولن فی شورکا بیان الا مثال د سری چې پای کی سدان شورکا لغت کې په معنی د صدر سره او اصطلاح کې د شرک معنی علماو کړدا موذور قران د ش عبدالقادر رحم الله تفسير ده او دا ځنل په کار دی سره او ساتي خو به وګورئ یو چا په ما یو چا راو یو کمپنی ش کړی پاک کمپنی نپ ک توه د ونه ټول ستنی لما خو د تون دپار وړو ماچ چې د زی په کو کو نو بیا غ کاران دخواان لم وړه دا ی کمپ پاک کمپنی د خو کار نهنجکر د توی د تون ست دا بجهته بران بیا شکري. نو دا به جماعت کې ګوره چې په کې دا صحه دا 41 یو سورېتوم صحه دا او د سورې بقره آیات 200 یوشته آیات ده 200 یي ای کیسې آیات کی ده ولاتن ای کہل مشرکات دا دی آیات پتشری کی نقل کی او حاشین امریکتا و دو صفحی اغیقتا لسن دیو ایم اگر مرد یا عورت نے شرکیا اس کا نکاہ ٹوٹ گیا اگر مرد یا عورت نے شرکیا اس کا نکاہ ٹوٹ گیا کسری شرکو کو یا خلی شرکو کو نکاہ ختم شو او رضا خلقوه دا پنج د دا دیو سر دا پتو بوجه دی او رضا سره سر دا پتو بوجه نی دی خومنگا دی کتابونو دا خبر خلقو تنقل کون او پا دی کتابونو کې دا پتویه لگولنی سوئی اگر مرد نی یا عورت نی شیر کیا تو اس کا نکا ٹوٹ گیا که خذی کو نکای ختم شو که سڑی شیرکو کو نکای ختم شو شیر ست ہوئی وسوئی شیر کیا کی الله کی صفت کسی اور میں جانی شیر کی کہ الله کی صفت کسی اور میں جانی اذا الله صفت پر بل جائے کہ وہ غنی دانشتے بے تفسیر گئی مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے اچھا بارے کے داخل دو ساتھی زما پر ہر خبر ہو دے زما ہر وقت معلوم دے خلک د خپل پیرانو بارکی داکې دا ساتی بریلیان دو نبی علیہ السلام بارکی داکی دا ساتی چیز من دا حال نہ خبر دیں حاضر دیں موجود دیں حرضے کی جدا شرد دیں یا جو چاہیں سو کر سکتا ہے یا وہ جو چاہیں سو کر سکتا ہے جسو غاڑی نو کو لیش مختار ته یو واری نه یا هماره بلا یا بورا کرنا اوس کی اختیار مې هي یا ما د फायदा او نقصان رسولې شي او یو کې الله کی تعظیم کسی اور پر خرج کری خدای الله تعظیم په بل چا باندې خرج کړي نظر منښت او اور لور کړي سیدور دوکړي الله رچی کم تعظیم کیږي دا, دا بلچا د فاروقي نو الله د سرخدګي سر بلچا د خدای کی گئی سر بل دا الله په نوم نظر منق تور کوله کیږي تعظیم د دا او د بلچا په نوم ورکی یو لاسمه د ځوان منق ته جوړ کړه د شرک د لیونو پرسه ګډ چرګوړي لګي د شرک ته بل دلبال له چرګوړي لګي د شرک ته شرک د لټوي موذ القران ولا تنك ولاتن كه المشركين حتى يؤمنوا دريات بده شریک ولاتن كه المشركات حتى يؤمنن ولا مؤمنه خير من مشركه 41 تا ایت 221 سے او حاشیہ 1 تا لب ایک نمبر حاشیہ کی تفسیر کر لیں نذر شیخ تاریخ موجل قران والا کر لیں در شانتی شاول الرحمۃ اللہ حُجَّتُ اللَّهُ الْبَالِغَدْ مَا سَرْدَا عَرَبِ وَالَا فَذِيكُ اُرْدُوَ عَلَمُ شَكِئِ شَيْكِوَا سَفْحِ مَخِي رُسْسِينَ اکا سَتْ سَفْحَرَا اکا سَتْ دیکھیں دا شرک بارک ہوئی دے ہوئی وَمِنْهُمْ مَنِيَتَقَدَا ان الله الوسيد والمدبر ومنهم من اعتقد ان الله الوسيد والمدبر لكنه قد يخلع على بعض عبيده لباس الشرف والتعلو لباس الشرف والتعلو ويجعلهم متصرفا في بعض الامور الخاصه ويقبل شفاعته في عباده بمنظرت ملک الملوک بمنظرت ملک الملوک يبحث على كل قطر ملکا ويقلده تدبیر تلک المملکت في معدل امور العزام فیتلجلجو لسانه ایو سمیهم عباد اللہ فیسویهم وغیرهم واعدل عن ذلك الى تسميتهم ابناء الله ومحبوبي الله وسمي نفسه عبدا لاولئك كعبد المسيح وعبد العزى وهذا مرض جمهور اليهود والنساره والمشركين وبعض امم مرض هذا مرض جمهور اليهود والنساره والمشركين و بعض الغلات من منافقي دين محمد صلی الله علیه و سلم الیوم الحاذا دا نبی علیہ السلام په امت کې دا منافقان هم دا مرزه درنن ورضي پوره مطلب څه شو دی ودا کړه چې الله پاک اخو سردار دې مدبر دې مالک دې خبازی بنجیګان د شراب جامو اچي د کار سازی جامو ورته واچئ ناغې ته سباې کار نه کې بیا د دی خلکو سپاررش قبلی او مثال داسې دی لکه باچهی وقت ولې او اتافو کې خپل ممبران باران جوړ کې لکنن سووا چې الیکشن ایکشې کېږي دا د حکومت م نو خلک خپل پرادې م ممبرانو ته کې او دا ممبران باران بیا دا پراد برهچه کې باچه کوئ. الله فبازي كي خلق كي و د قېلهپات په بعضې اللهکوو کې دا نگان بندگان دوول مرتبور ک دغعلقیې خلک دوته پرات او دو د پرات چا د پیشي اللهته پیشي و دا مرض د یود هم دا مرض د ن سواررا مشرکانو دی او دا مرض بعض غات من منافقي دی محمد د نبی سلام پهدين کې چې کم منافقان دي په قلهمانې کلې اوړه ک نهشته د غم ایا یو مینا حذا ترنن روزي پوري دا مرس په خلکو کې او خلکو یې شرک نشته د اموريان اصلي او اورې شرک په خلکو کې و اوس نشته اوداموريان اصلي ګادي په خلکو باندې پاتې لګي زمایومل غره پدې کوس کې کریم نه او ازاتي بد سره او زم ما سره تعلق په دې قران مې نه زم ما خواله برائے کله کلمار به تسجیر کړه ما دې میسیج دې ملګری ما نه غوا ته کیسه کوله میسیج نن مناشنا کا حکمه څه کار دیو کو کس کی مونږ وله کس زوم بل ملګر را سره ی هغه سابصر ما نه خبره کوله چې دا مولی سي چې دا ګورا د دې را شرک زوتي شرکو سنشته دا خو هغه د مکی مشرکان او بوتانو ته وسېده خبره وکړه واسکم د بخل کی شرکو اوري یما ورته شکار دې چې ما کوله مولی سي چې خلکو گشته او یمن چې با کس کې ولاړو زمخات کې د ګټو وسلو په کې بډ روانور بډیستا د پ بعد څنګه شو د غې د دوه پډون او ی ب چ یا د دوه پډ من خې یاکرې مور دا ونی ونی با باخ کاره شو او ډیرر خلک در او الله پاک جوړ کړلو چې بډی زر منه چې کانې راغ په دوه پند وه ی بهچړ پ 15ه په نهشته سبا به راړه یا پو دا د بړی ګانو او دا د ښواي. او مرگر او دی کس کری که اوچلی واس یا بایی اوانی دیر وشی ایمان دل دره ناغازو سار دغلر وانو مشتالفین که واقعی ما تدریس کو جو ما تاوازو که امولی سی دیخوا را شد چرالا ما اوس کما اچه اوانس کما انا وقت دره و یو خبر ادوکو او ایسا خبر اکیم و ایسار ده کی بودی روانو پبرگول کی او را ځمای شیخ دا له بډې تور ساردې منځونو اوسو شو دا روانه د اورا څخه کم بلونی به شروع شروع روان شو ما دی بډې پسې یی دا بډې لاړې دا اوری تبا ابا د خېز سرواړو اوبه د وون لا سمای نه قبر واهي بابا ګورې به سره یی ماري بډې نه ته بوسو کو شه ابې دایشلګو یی غلطان کیرا نه هوګی نه او قلالېږي نو او دا بابا ته نه کوم خو دې بسینه قایلېګین نه فیر او چې کار شي د اخی دی پهوشن دا مسلې په خلکو کې شته زه په شيوخ دی الله رحمتون نازل کین دا خو اخی دا خلک د شر دې کړکونه اخلاصونه پهوشن زمون خپلواله دعا اورې دین پسندوا اریم دا, دا, دا, پسن دا مخکې زنانو ټوله سیاقي دی زمارو بچا تک ډیکې راوړو د بهر نه جاګي باندې کې وزر خدای وش د بابان راوړی او ما ته به ګور بابا ګانانو مخلا او وکلا چې قران ته کېناستا او قران خو ویلې یو پیری چې ما در رمضان ختمو کو فال کال نو عقیق او بیا زنانه او تووازونه سيادت کوم <تصفح> او دا ورته چې منګوم دی په بابګان ته نیو خو نه په وي او دا ته د خپل لگے نو دا توحید جو به تر اخردا او دا شریف دي خلکوږي چې خدا ځان له خبره ده دا غا چاته پتلي کی چه چه را کاری سود توحید مهنت خپل کولو نه دا پدلي نه دیو جنا زم ملګرلو په کاردا چې دا مسله اهمه غنی دا بنیادی مسله توحید او د سنت مسله رد دا شرک رد بدعت نشر د توحید او نشر د سنت دا اهم مسلې دي دی. د دې په معاشره کې زیات ضرورت دی او دا مسله څوک نه کوي نور د منځاو ته نو تاسو به اني یو خدام سره سنیدو علماو کار دی نو دیو جنا دا از د کور وارد رسول واری نو دی وی شاول الله رحمت الله علیه 61 صفحات جلد اول حجت الله والبالغ کی وسوی وهذا مرض باذ الغلات من منافقی دین محمد صلی الله علیه وسلم الیوم هذا دا, دا نبی علیہ السلام په امت کې د منافقان او مرزون دې ترنن مګرزي پوري چې اغیده باجی بنديگانو باندې کې داتې چې دا کوي دا ګوره کې ما درس کوم یو ملګر راوې را ما ته جو څوک ما دې ماشین ناشنا خبرو او دې ما یې سره خبردارو وي زموږ شولي نه پای کې زموږ کان شي نو دوایې نه ورته او ولېو سپرین وی کوه مونږه کنه دې اغشان دي وی چه را توی سی کارو کن چه دا الپوری با باجی سی و قبر لبلار شو دا غیر نبا خور راوڑی. او دا خور و چاپی رواشه او یو ترپ په بگی پرید نامنگ کن و باقی با نیوزی دا ما توم چه طریقه خودلی وان او بس ما دا خور روڑا منگ کن دا پتی نواتو وی شنی آتمای سی کار ده چه دا اوی دا دا الپوری با باجی کراماتو پایکل چې هغه مرشو دا غ جنازه در فورینه وته نه موږ کان سره ټوله وته او الفوری ته موږ تریو ما د اخر کو ته پوسو کوو اوی زمون کور نه موږ کان وران کوو دروونو داخله پوس نه هغه ته مې شکایت نو زمون چې وته لیداسم چل نه مې شکایت شیطان ډېر کو دي او شیطان ته ته مې علم چې ده کو قرآن نه لری دي قرآن ته دینې کې ني د علما بوخا کې ني په معمولی د کول او کومه جو اوبر غړي نو داسه شیطان یو شیطان د ځانه دغه خونکون کې جوړ کی, کی. دم شیطانی داته چې خونخه کي چې بابا جینخه وروړه دم شیطان دی قران کې ځنه انسان ورکړل او دې بل شیطان د ځانه منګ کرخلل کر ددوان شیطان په کور کې جرګو کې چې دې سړیا کې د بخرو نو ته چې خوا وروړې او خاه پټیې واچ نه شیطان خو کې جر کړي دغه شیطان منګ خو شیطانی نوغ شیطان د پټین وي ستا کې د پ پورې بابار رای چې دا وګور د باج د دوار خا را وړه منګک د پټین وتو دهیې جین کې د د لاندې نو, دا دا نو حدیث جن دلان کان ررجالی منې یو او ځونې بریرجالی منرجینې په فزادوهم راقا تفسیر میکسیل ضلع دیوګور انشاء الله کمن اورسی درس نال دیوته سوخه حدیث نه قرکړ دې د وکسانو او غره تری بلار د خپل زید خپل بلار سره زنګل ته تلل شپنکی کریش پراله چینی مشوشوا شر مخراغه د کنډک نه بیسکورې ونی روان شو هغه د کور خواندیش باندې کی کو یا کبیر الوادی جا راکا اے د کندی مشره د خپل ګونیم امدادو دوکه په ک هاتیفاان راغ با راغې چې یا سرحانو ح ش مخه ب د پرې ده ولم تو سیب هوقد ما پهغې سر دغ نهولې د کنډه کې نهوت و زما پلار د شمنې نه تهپوسکو چې دا س چ شو شرمخ راغې پیسکوې و او کو او پیسکوې راغی ناغوی د دې کندې مشرب یې لري چې دا په نوم باندې من کال کې نظر ور یو بسکوډ ور کوم مې چې کله مونږ ته څه تقریف ور وره سي پیری توازو کو نه غږ مونږه کار کوي سابې د خپل تاسرالما رسول پاک صلی الله علیه وسلم جمعات کې ناسمه په طراته د څوکړه نبی عليه السلام یې دو شیطانانی په کور کې جرګه کړي یو د مشر مشرشې او بل د زانه شر مجبور So او په کور کې دا جرګه کړي ته به سکور ونه سي او د دې ود کاندې مشرت وازو کړي ته به دا د مسلمانانو کې د خرابې شیطان قابل جرنيل نه کله کله داسې کار کوي نو دا شرکياتي او په جالن کې خارجي په مختلفو طریقو سره مختلفین اخري وب کوي دا سره یو ځل د افراشین کې ما درس کوم جو یو سړیو غراړې ماتې ملي سي وو یو خبرو کوم ویسره وې زه ویله قران اور امانه قران خو پرشاد ده خو یو چاولیا سنشي کوله نیکان خبرون سنشي کوله او ما پلي مخبره کې بزی ساتلې نو وې زه په سکار باندې تمه او زه ما غو بیسپورې مخبره کې بابا یاد کوم یا بابا تخته لې دې بابا لګې دلې زما بیسپورې بارے شي نه ونه توره کړلې عايش زرا العالم دا بیسپورې بخله کې زغزګانی راغلی او بس مړ کېدو پیلور سره زر زمین پړاورو دو پسکورې میزاد کوې دغه ما په خپل سر ګلدلی کار بابا نه کئ داکار شیطان کئ تا بل تلو شیطان لګې دلی پسکورې بروې ځان کړلې ساقی د خپل اقور راولي چې د بابا داکار کړلې شیطان قابلیت جنیل نه په مختلفو طریقو سره خلاص کړې اهم شي عقیده چې عقیده خراب کړم نه منزور کو کنه پروژه نه ساوطاری په ځای نه راګې بسم الله الرحمن الرحیم درس تاریخ سوکو چه الله تعالی د مشرکین و د عاقدوا چی ان الله سید هو المدبر الله سردار و مدبر ده لیکن او قد یخلوا علی بعض عبید لباس الشرف والتعلو بعض بندگانو ته اشرب جامو اچي بعض بندگانو ته کار سازي جامو اچي دای پلاس پانی کور نه کیږي ویجعله متصرفا فی باد الامور الخاصه اور الہ باجی باجی کارن والے کی دا کی تصور کیں چاله با تھا کیں چالو نک ہے کیں چالا تبہ کیں چالو سر خو بات کھ لکہ خلق دا کہ عالم کیں لی یانی وہ دا شرتے وہ يقبل شفاعتو فی او اللہ پاک بیا دغه سڑی سفارش قبلے بابا بتاوے شپخ دی بشی زتا تم کہ اللہ تو ہے وې دایچا الله ته انکار کیږي دا اداد مشرکان او اقداه اوبې مثال دي ګر کړې لکه بادشاہ وقت ولېږي او اطراف او تخپل خادمان ولېږي د علاقې خلک هغه تفریات کوي دي بادشاہ تفریات کې خبر پر رسیږي د دې د azimuthal کا سان دي د اولي کرام پارا علاقې کې خلک دوی تفریات کوي دی الله تفریات کې انکار نه کیږي او د دا امرز د دا يهودو د امرز د نسوارو د دا مشرکینو د مرض په دی وخت کې د منافقانو د نبی عليه السلام په اومد کې د منافقانو دي سوګوی شاول الله رحمت الله علیه وای حجت الله البارغه او 61 سر صفحه ده جلد ول دو شانتي الفوذل کبیر کوم دې نقل کئ شاول الله رحمت الله علیه الفوذل کبیر لیکم نشری تعریف کئ وو مسبحه زما دیکھیں عربی وارد و الشرك ا یثبوت علی غیر الله سبحانه وتعالى شیئا من صفات المختصه به و الشرك ا یثبوت علی غیر الله سبحانه وتعالى شیئا من صفات المختصه به چې د الله پاکي وصفت بل ثابت دي دا شرک دی قد تصرف في العالم عالم کی تصرف کو ول شو بالارات الذي يعبر عنه بكنف يكون بس عالم کے سو وارد نہ کی اب علم الذاتی علم الذاتی اور ثابت کی دیوار صفو بغیر اسبابون من غیر حساب بالحواس بغیر د حواس نہ دے پار صفو یہ خوب حواس پوری دل کی نہ سرګو باندې وګغون باندې ټلیفون په ذریابانه یو خط په ذریابانه دا خو موږ دا هیڅ اس نشته ازباب او بغیر دا داسبابونه په پټو پوېږي دا سده دا د شیدې بیا وی ونح فی ذلک او ایجاجل شفای المریض یا مریض جوړای او وی لان له شخصین والسخت علیه چې هغه په شي کټ پیړی او نه زموږ ورشدارو نو قران دی بهر علاقه کې نه ماتې ملي سی وو دی قران د چغورو نه د یو سوې او مونږ شریدل نه بل سمې ته رسیدلی وې د دې انده کې اوسړ او ناګلګي د بابا نه اسان غراولوا چې بابا د شپې بسراغه جو د کټ نه راغورځو دی په کټ ته هوته بابا و د کټ نه راغورځو جو خیر بیا دی مولا بسراغه جمعه تا جو مولا ته یو څوک چې بابا نه اسان نه فریدي یو هغه مولا ورته خو د غټ ګناه کړل وز بروازه په خوله کې 1900 د بابا قور ته 30 باندې پروزه بروازه په خوله کې 1900 د بابا قضیه ته 30 باندې پروزه چې قلار شیدنه وې جسری دا کارو کنه بابا دې قلار وشو ایو ال اجاره لشفای المریض یا ایو لانه لشخص و سخت علی چه چانه په شي نغ تکلیف رسي مصیبت دا دایشت دې ح یلی ریزه او ی ریزو او یش کې ل ظکه څخت او رحمت للی شخصې په چابانې رحمت کوي ح یلو ریزه کوه پر راه کوي یسیح بدننو بدن, بدن وله جوړی نو نه کېخه کوې طبخه کوي سو د کامیاب لم ی کوون مشرکوونه یشریکونه أحد په خلکل جووار مشریکنو الله سره پاسمانو ځکو پیدا ې څوکونه شی تبی عامور ظام پهلوې کارونو کې څوک نه شې کوو والله یس بتونونه لیاحین او چاله دوسه قدرت نه تو څ دلهپه قدرت چې د لا سره مقابل شي و نه معکانې شرا کوم ف مور خاصهې بیا بعد بات په بعضې کارونو کې بعضې بندگان لبرخ ورکې وکانو ی ځونونه ان ملی کالی جل نهدو شه په بعددل بیا حلت الولوحیه الله تعالی په خپل بندګانو کې چاله د الوهیت جمهور کې مرتبه نور کې کارسدې تورسای و یوس الرزاهم بیا لدیو اغه رضا الله خو خی وسختهم او لدیو خبګانهم الله پاک خو خی چې دوی سو کرای ساتي الله دغې ناراضی کیږي دوی خبکه الله دغې نخبکیږي علا سل بعد کما ان ملک من الملوک بیا مثال دوم ذکر کړل دا خو یو دی وجدت الله البالغم زده تصنيف ته او فوجل کبیرم زده تصنيف یعنی بیا مثال دیگر کله چې بچاولږي علاقي خلق غليږي او علاقي خلق غي ته پر یاد کې هغه بچا ته پر یاد کې نکاري کی دا شریته او بیا دیوي چې وإن كنت متوقفا في تصوير لسم الصفحه في تصوير حال المشركين واقائهم وامارهم فانظر الى حال عوام قد المشركان حال نن ګوره کنه د عوام ته ګوره والجهله من اهل الزمان د خبري زماني خصوصا من سكن منهم د اسلام ک چې په اطراف ګوسي كيف څنګه ګومان کړي د ولایت دا ولي د مرتبه خواندي وماذا يخيل إليه من هذا الصحيح النور ترازيه؟ وما أنهم يعترفون بولاية الأولياء المتقدمين يعودون وجود الأولياء في هذا الزمان من قبيل المحال أو دون أولياء وفخانين في هذا الزمان أولياء نشنا ويذهبون إلى القبول والآثار قبرون رواندي او صلوا رواندي ونقص رواندي ويرتكبون انواع من الشرك وقسما قسم شركيات کوي تاسو کوي شاوله جل رحمته الله ال حروف الكبير لسما صفحه کې دا شرک دي د شرک تعریف داش چې دا الله پاک په صفاتې مختصه مخلوق له برخور کی دا سه دا شرک دي د شرک او قباحت قران ذکر کردنه قباحه الشرك سورۃ النساء کې وګوره اته سري وختمه یاد کې سورۃ النساء اته سوره نساء اتسليت ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترا اسما عظيما बेशक الله نبغي جلال اثر شريك جور شي ویا خفیرمات نو نذالک لیمه ایشا بخی علاچې او اړې سیوال دینه نور ګنا بخی شرک الله نه بخی دایله سنت والجماعت دا مسلک ته چې مرتکب د کبایرو مخالفت نه نه دی نه باد خلکی هغه خلق, خَلَق دوګه کئ وي دا پنچ فریان چې وای مشرک جانم دي نو دا خدای له سنت والجماعت د مسلک نه خلاف د خُلَا خُلَ معتزله مسلک ته کی مرتکب د کفر او مخالفت فين نار نه دي اہل سنت والجماعت خوين مرتکب د کفر او مخالفت فين نه دي او شیر ګناي کبیره دي چې ګناي کبیره و کړه نه دي څنګه هميشه بول کښو دا خود متذله وي وې دامه متذله دي اوري په متا سمخ کې لې چې توحيد بیانوي مددا تاني برمنلې یوه وصحبه متزله وې وصحبه خوارج وې وصحبه سو وې په دې پروا به نکوي خو شي حضرت رشید الله رحمت کی هغه وې من من شاخو بلن بار پر توحید یا زرای ګذر څنګه زدن آر ندارم وې زمي ودارا دک ونه مزمه نو دې وړکونه چې نه خلک په داري ځینې کارونه ونيولې کړي مې وې دې شو کې نو شندونه وګږنه وني نو چونګه ساسره او مې نو خلک بدا تانې لګي تبا دې پروانه ساده شندونه سغنو له حب باردار ونه وني چې مې پکی نه وني ځانته شو کړي نو دې باندې باک نه وېدا مو دېلې نه ځن په مسله په واکای د علماو چې دا مسله ته مرتکب د کبایر او باغی زاده کېشته ګوره موحد مرتکب د کبایر موحد مرتکب د کبایر چې موحدي او ګنای کبیره کړي نه دیو س نه نه مخلد فنار نه دیو د اور نه روزي پاره شوه د مشرک مشرک الله به سره کړل بښنه ان الله لا یغفیر ایوشرک بی شرک الله نہ <تصفح> نو چاله الله نہ بخین چپلار به بخین چا الله او زم شیخ نو ګور ټول علما را غولش نه بخله شي د شرک باره کې قران بخل به سره کړه له شاته دا ولکړی نو علما چوی مرتکیب د کبایر مخلد نه نه کم یو موحد مرتکب د کبایر عقیده <تصفح> به توحید شرک نه ني و ګناه کبیره کړې د په جانم کې همیشه د بجانګروی اې درجه هند سورنېسا کې بیا ووري یو سرش پاړه سمهات کې سورنېسېسا یو سرش پاړه سمهات ان الله لا يغفر يشرك به شرك الله نبغي ويغفر ما دون ذلك لمهشا او بفي سوا ده شركنا چا دي چوवाडी شركنا بخي او ده شركنا سيوا چوवाडी نو معف کوي و م يشرك بالله فقد ظلم الذوالعالم او شری کو نو ګمرا شپ ګمرا ایلوه سلام زلا زلالم بعیدان ګمرا شپ ګمرا ایلوه سلام مخ کیوې فقجب ترال الله جوړ کو بالا درو او دلته فق زلا زکه مخ کیه په حق يهودو کې یهود ملیانو د ملاقات سره افتراء زانه دروغ جوړه او د اغه مکار سره گمراه کیدل دا بغد نو سوارهو کیدل نو سواره گمراه کیدل نزدې ته تېمه بدل کړه الته کې تېمه کې فقظ افتراء جوړه کوه الله دروغ دلته یی فقظ الله گمراه شو د غشاندی سوره مائده کې ګورئ دعو یا نمبر ایاد کی اینہو ما یوشرک باللہ فقد حرم اللہ علی الجنہ وما واؤن نار چاہ جیش تری جوڑکو فقد حرم اللہ علی الجنہ الله کردے اللہ پا جنت مشرک باندې جنت بنده وما و النار او زيده اورو په مشرک جنت بنده د مشرق ز اور دے قران وای ما به جنت بن کړل انشاء الله به بن کو نو څو به به کولاو کی فقد حرم ال جننه بن کړی الله حرم الله ال جننه بن کړی الله به جنت دو شان سوری حج کیوں گو رہیں شرک یو درستم یاد کیون یو درستم وَمَيُشْرِقْ بِاللَّهُ فَكَانَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَا فَتَقْتَفُوْتْ فَيْرُ اَوْ تَعِبِرِّ فِي مَكَانٍ سَحِيقًا چاہ جنش شرکو قضا اللہ سرام کان نه خرم نه س تهیر افیو د بره نه په تخته فوت پیر تختهره ارغانوله د دا مشر داسې مثال دی لکه د بر آسمان او سیرره وړې ک بسمه بس, بس مشي ارغانان را او ځانې او غ داسې مثال د دا مشریک دا مشرم داسمان دا دا نه دا وړې د قرآ نه د صحابونه دله ما د جمات نوړوردي او مارغانو تختو مشرکانو ملنگانو عقیزان لوٹکو سوٹینا یو شوڑی سوٹینا بل شوڑی حیاء ولوم لوٹلا ماری ولوم لوٹکو نو دا یو اڈالا دا مشرکینو دا شرک مانو لغوی او د شرک مانو استلاحی او قباحت دا شرک دو ایم د دا یہودو یهود دغې تفسیر عرفان کې کړل نه يهود د هغه يهود نه دي مانيره ګرځېدل يهود د یو د الله په کتابانه عمل پر خوره یو او داسې غرزري او تابينه کوي د یو له کباستونه مداهنه دن کې به سستی کولا حق به پټاو د نبی عليه السلام صفت به پټاو دنیا داري د دا دا شانتړ کول عمل عمل به نه کوم تحریف به کوو د نبی له سلام سی پتونه بدلول دا د اړې سی پتوم د ځانې په لیکر وذال الله ویلی سورې بقره کې اورې دعا کې دا په بحث ذکر کین بقره دعا دلتا دی گھر کئی دعاو یا نہ دیں اتاو یا دیں فوائل اللذین اکتوبون الکتاب یا دیم علاکت یا قسام ذرا چلی کی کتاب افر اللہ سنو سم ای قولنا من انجللہ بیاو ای دادا اللہ طرف نه دیں لیشترو بی سمن قریلا اخلی پدی بان دا کار د ساره په اړه د دنیا حاصلول د لپاره نن دا کئ زانو لکئ تا او وې دا لویلنی د شری کتابونه لیکلنی شری خبره لیکلنی او خلک په دې باندې گمراه کئ پروسه تاسوخه ماجی څنګه <تصح>. <تصح>. زانو لیکه دا الله ویلی او دا پیوان بر وی حالان کې نه خبره زانه کوي شرک sahibi تې بدعت sahibi تې دا يهودو پليتوي کيدمان به کوم ترکل عمل به کوم لکه سورې بقره کې وګورې مريخ ايا اذن اذا سلختم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا <تعلمون> مگر ور کوئی حق سراب باطل نہ حق و باطل او باطل بغیر ور وکم او ما پټو حق او تاسو په خوان در شان ترکل عمل ور بسې سلوور کې اتا مورون الناس بیر بیر وروتان سونان انفسکم وانتم تضلون الكتاب او تاسو کتاب ولین یهودو دا پا کې کی وصیدو او پا مختلف قبلو کی خوارو یو قبلد یهودو حمیر دا شانتی بل قبلیو بنی کنانا بل قبلیو بنی حاریسو او دا شانتی بنی قریزا بنیق نقا دیو ځان له په مدینه کې مدرسه رخړوا بیت المدارس مدینه کې دیو مدرسه وه د او پای کې به تورات عرب ته ودو وو وا ځونه سيادت په کو خل اوس او خزرج غریب و سره تاون کو مال نه بول منفتو کوم منختو کې خپل اولاد ولور کوم علامه بری الرحم الرحیم الله گر کړ دي اول يهودي شه او پاره وکي نغ سات ابو کربو سات ابو کرو بیا دا غنور ادبا پیدا شو زیات دو شانتي اول چې نصراني ګرځي دلو اول نصرانی نغا عبر کلالو عبر کلال د بیان نصرانه تخور کړو نو عربو کې د وړلې جوړشي یو د يهودو د شام په طرف باندې زیاتو او بل نصرانه د نجران کې زیاتو تورات د دغې کتاب د يهودو دایبراهي لفظه تورات معنی قانون او شريعت تورات په پینځو حساب باندې مشتملو يهوه حساب دغې نو سفر التكوين په دې کې مبدا د عالم ذکر کړو د ادم علی السلام او د حوا علی السلام بیان پکېو دویم حسابه سفر الخروج سفر الخروج په دې کې نو موسی علی السلام د پیرون د باندې بیان کړو او ځان نبی کې تحریف کړو دریمه سو سفر الاخبار سفر اخبار پدې کې د حلال او د حرامو بیان کړه او ځان په کې زیات کړه سلورمه ایسو سفرل عدد پدې کې د بنی اسرائیلو مقدار ذکر کړه چې دواړه مقدارین له زیات کړي په کمو کسانو جیاد نشتا د ځان ذکر کړو پنځمه ایسو سفرل استثناء باج احکامو چې دا غې نه ځان مسنا کړو موريا ن خپل پیرانده مسنا کړو د تورات شروح دې ولیکلیو یوو شرحه تورات نیبیم نیبیم او په دې کې دام بیاو موعظه ذکر کړو پخله سره د قران تورات شرحه کړو په موعظه د انبیاء سره بل شرح او ترجمه ترجمه د کې تورات ترجمه جوړ کړو درې مشرحه او مدارش د کې د تورات د علوم او زاهد کړو سلوره مشرحه او تعلیمات او د کې د تورات داسي ترتیب کړو لکه سن شي د فقې کتابونو کې ترتیب دي بابونه بابونه ذکر کړو بګې د ریمډلو د ننو سوارو د ننو سوارو کتاب انجیل انجیل د نجل نه ده نجل نه چھوڑته وي دام د دا تورات یو نه جوړو جو ځان له دین رخړم ځان له طریقې امیانو د دین د کتاب نه نو خبر خو ځان له وسه جوړو باغې برانو د دین دی سورې بقره کې وګوره اتاویا نمبر 8 آت بقره تاویا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ بَادِي بَجیو کومیان په کتاب نه پویږو لَا یَعْلَمُونَ الْكِتَابَ نه پویږو په کتاب علم به کتاب نه الا امَانِيَا مګر ته شرط زوګا نه امانی دوم نیتون جمعدا یو اومنیه معنا به بنیا ده بزانې کیسه راخړو اغې نه دین راخړو او زم اومنیه معنا الفاظ نفوذ الب کتاب مگر تش الفاظ الفاظ ویل ختمه پار سور یاسین داسې نور یاد کړو اونور په مطلب نه کوی د کتاب مطلب څه و ان من لا نو مگر ګمان خون کې پاکې تکیه ځان نه ګمان راخړو دین نه د خپل ګمان نه جوړ کړو د دیو جن عبد الله مبارک هغه فرمایي چې الاسناد من الدين الاسناد من الدين لو لا الاسناد لقال من شاء ماشا لو الاسناد لقال من شاء ماشا اسنا اسناد دین دي کيسناد نه خو بیا با کازي صفه خو دا به چې سناد نوین بیا خو چا چې صفه خو به بیا غته به دیلوی دغه و جنا خبر سره به سر کی چې په سناد سره ثابت کتاب کې دې خبر وله دا ناشنا کتاب دې دالینو ته پوسوګه مخته د خبره سند وګوره چې دا خبره په سناد سره ثابت او کندانه چې قصه نه دین جوړکي قصه نو ودین نه جوړه الاسناد مين الدين لو الاسناد لقال من شاء ماشاء عبد الله مبارك فرمای چې اسناد دین دي کر اسناد نه بیا دخل کو خپل خو خو دنه سوارا او يهود بيان مدني صورتونو کې زيادت دي دنه سوارا او يهود نمونه دانه چې هغه يهود او نه ختم شو او قران د دې باره کې راغله نن نشته نه يهود نمونه په دې وح کې دنیا دار موليان دي چې دې دین د دنیا د اصول ذریعہ ګرځولل او د يهودو د نسوارو نمونه په دی وخت کې جاهلان شيخان دي چاري خپل نيكون په گدو باندې د دین نه خبر ندي شرکيات کړي بدعات کړي او کو ترته نه بابا جی د اسکار کړي او کې د اسکار کړي او دادو نسوارو نمونه ده دا شاو يل الله رحمت الله علی کتاب دی الفوزل کبیر دیکھو که دې يهودو نمونه ګوري په دی وخت کې نو سوګ دي دنیا دار مون یان اطلسه م صفحه کې الفوزل کبیر کې شاول الله سي وای وبيل جملته فان شيطان انتران موذ جل يهودي فانظر الى علماء سو من الذين يطلبون الدنيا وبيل جملته خلاصه دا خبر داشوا فاي شي فان شيطان انتران موذ جل يهودي کستا فقيه چې يهود نه مونږ ګوري فانظر الى العلماء يسو اغناكار مليون تو ګور من الذين يتوقون الدنيا چیږي دنیا طلب کوي دنیا دنیا دا غنډور سرګر دو الله ذریعہ گر دو الله ندا دیو بیا کتاب کې وای 22 صفحه کې الفوضل کبیر صفحه کې دا نسوارو نمونه ذکر کوي وین شیطان ترى ان موذ جن لحاظ الفریقی کتو واڑی چې د نسوارو نمنو ګوري فن ذری اليوم ال اولاد المشایخ وګوره او د مشایخ وبچوتا د اولیاء وبچوتا ما ظن نو نبای باب ایم د خپل زارانو بارے کې سب ګمان نه کئ فتجدون قد افرت فی اجلال كل الافراد دای په حق کې پوره تجاوز کړل یې در巴زه جلاړ شي دا ملنګ قام کې ناسي بابا دا بابا ديزموار دي دا ديزموار دي دا نو کې ديزموار دي یو دلې بيخوار کې موږ دربار ته لاړو ثلا نازير دي دېبالي سر واکيو جو سي دیلو غرزي مرته ني زي دي موږ یو نو خیال دا جنی حاجت لدی دا بابا چين دا زامور ديزموار دي قبل دې شاو دا ديزموار دي دا ديزموار مې ښه پوځه یې درام دغه سواراونسي نمونه ده کنه ځان له طریقې راخلې ذکر د پاره ځان له طریقې راخلل د دمو لپاره ځان نه د ختم د پاره ځان له او د نور بدعاتو رسوما دي روان کړلې دا یې دین راخللې دا, دا. دا دی هو نمونه ده او د رحمتیم نیکاسیروم نقل کړ دي تفسیر جیم جلد کې د صورتي توبه د ديا ځلان دي وان کثیر من الاحبار ان کثیر من الاحبار وروبان لا کو نم وال ناس بال باطل تفسير ني کثیر جلد 2 ص 386 کې نقل کړ دي جلد 2 ص 386 قال سفيان منفصلا من, من علماءنا كان في شبه من اليهود منفصلا من, من علماءنا كان في شبه من اليهود موليانو کې جکم مفسدين دي فساد كون کړي دي دي نه خورون کړي دي پدې کې يهودو شبلا دا يهود سره مشابه دي ديوا کې جکم موليان هغې مسیین دي په ساتخواې بې شرکیات شې اتخواې اتخوا دا سرې دا د یودونه ده من پهه او بعدې نه کا من نهه او زمونږ په ابدینو کې په مانګزارو کې او په دیدار خلکو کې چې عوام دي پهې چې کم په سات خوئ نه دا د مشابه او سره مشادي په کو وختې یودیان ګورې نبدا ملیان دی چه اغیی شرکیات او بیدات خوری دا یهودیان دی دا یهود سرمشابی دی او اکم شیخان چه اغیی پساد خوری بیدینی خوری بیدات خوری شرکیات خوری نو دا سین او سرمشابی دی من پسده من علمائنا کانفی شیبهم من الیهود و من پسده من عبادنا کانفی شیبهم من النسوارا وفی الحدیث صحیح لترکبونن سنن من کان قبلكم اغادیثی نقل کرده نبی علیہ السلام وی تاسوبا دا یهودو دا په پا ترقوبانی بلکل برابر روان شي تفسیر می کسیرو او دویم جیس سبا تین سو چیاسی که دا نمونه زکر کردن دا دریڈ علی شوی منافقینو دا, منافقین دا. منافقین منافقین دا نفق نه دي نفق وی لیکي ګسوریتن وین쨌ا انتبتغ نفقا فی الارض منافقو سرع اعمال دساسی اعمال زین نسی منافق په قسمه اعتقادی دی عملی دی عملی منافق هغه دوی چې عقیده خو د ایمانی توحیدی عمل دا غي موافق نه غي اعتقادی منافق هغه دوی چې خله مانی کلموی خو پړگی شرګي هرلې د کلمی خلابي د منافق د فاره قران سزا ذکر کوي سختہ سوره نساء یو څه سر سرور سره ختم کی اندل منافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقان په بلانه طبقه د اور کی د منافقانو د لاس نبی علیہ السلام ته زیات تکلیفونه رسیدلیو یوځره نبی علیہ السلام د ظاهر او ورکو له اراده کړو چنبی علیہ السلام نے ضرور کی دغه منافقان د شپیر روان شیدی نبی علیہ السلام شہید کی دغه شانتی منافقین یو زی روان شیدی په نبی علیہ السلام نه کانی رغړی چې کانی پور غړ او دې سکی ختم کی دغه شان د حضرت عائشہ ردنها باریک ذنب عليه السلام په وبي باندې ځا منافقانو له غولیو دروغې پخړېو دا, دا سي مختلف راډونه به کول ذنب عليه السلام خلاف د دیو جنا چون کې زیات نقصان دیندار خلکو ته او دین ته د منافقانو له اسنه رسیږي نو قران پاک ذکر د منافقانو او سب نو ډېر زیات بیانني روسا مون دغې نشن دیګو به قره کې تقریبا 15 صفاتونه بیان کړل دي سورې مائت سورې توبه کې تقریبا 23 صفاتونه دي بای صفات بای سوراتونه د منافقینو د بیان د پر را لګله سورتي منافقون شو دا ولي زګره د کور غل دي د ديونه ځان ساتل ګران دي نا الله سی په تونا زیات بیان کړو چې دینه ځان بچی دا غیدو zarar نه مومینان بچی ارফান یو کم سلیقته ما صاحب کي منافقین منافقين وځه تاو دا درم سوا قاعده پدې کې مخاطبي ان د قران سدوره مقاله پدې کې اقسام د شرک د شرک مانلو غوې اصلاحي او مخکي بیان شو او د شرک اقسام ذکر کوم نو شرک په دوه قسمه یو شرک اعتقادي دي او بل شرک په عملی د شرکې اعتقادي څلور قسمونه نه دي شرک په اعلان شرک په تصرف شرک په دعا شرک په عبادت او د شرک پھیلی دو قسمونه نه دي تحریماۃ العباد او نظر العباد نو شرک ابتدعان پدوک قسمشو شرک اتقادی او شرک پیلی شرک اتقادی بیا سلور قسمده یو ده شرک پیللم شرک پیللم ستوئی چه ده غیر ده پارا داقی دو سات ده چه زمان پد شزون آگه غیر اللہ بغیر د اسبابونه فقظ ځان منسو غنی عالم غنی چې دار خدو ساتي چې غیر الله بغیر د اسبابونه زما پپټو کارونه باندې خبردار دي زما حال ورته معلوم دي یو خود اسباب دلان دي ازباب و دلانده خود بدیگان پویگی ازباب سدی سترگو بانده شو بینی قوگون بانده شو باوری پون پا ذریع بانی خبرشی دا ازباب دی خبرونو دی خبر ذریع بانی خبرشی دا خود سده بیلی شیر پلانکی دیگه دا کار شویده ولی زکا خبرون دیوری دلی پون پا خبر خبرشوی بدر آبیت ماندی دا ازباب نیشتا دا او تیز ما بحال پوه دي بابا یې بحال ہوئی زم ما پټور ته معلوم دي اسبابي زاهر نشته داسه زاشرته کړه دې او پیر باره کې دا کې اوسه دم شرته او خدا دې او جوګي او دېونه جوي باره کې اوسه دم شرته کدا کي ز پيرنبر باره کې اوسادي چې په ارصبه باندې په واده خبردار دي زمو شيته دي ته توي شير پیللم چې د غيب او عقيده د غير الله د پروس غيب ستوي تفسيري مداري د غيب ماناکړلا ما لم يقم عليه دلیل ولا اطلع عليه الناس الغيب مالم يقوم عليه دليل کہ براہ معنی اس دلیل نہیں والا ادل علی الناس خلق تداغیت لانی شیدہ غیب دے مجھے پیغمبر رسالت تو ہی ہو شونا کو بی غیب پتہ نہیں شاؤ تو اتلا ہو چی په پا ایسو از او بانی نی معلوم شي او چی معلوم شي وحی پیغمبر دوشین بیا خو غیب پا دی نشو نو دیتو اوی شیر پیلم قرآن پاک اس بات دا غیب که اخپل زان لا یو صفات ځان ثابت کین به د مخلوق نه فکې چې دا صفت زما پاره ده نه مخلوق نه نشته نو اغه آیتونه ګورو چې پای کې اثبات دو علمی غیب کړی الله تعالی خپل ځان لا بقره کې ووري 3 درېستو نمبر آیات کې بقره آیت 10 بالی آدَمم امبیوم قالالما كلكم ان یعلمو غیب السماوات و الارض زمپوا پپړو دا اسمان نزمکوم غیب السماوات و الارض پپړو دا اسمان نزمکو ساسونی چکم پټی پټولو زبو یما غیب دان یوازه الله دی ده شان سورۃ انعام کیو گو رہی یاد کی باروما انا ام دریمات وللا بسمات وفلار يعلم سركم وجاركم ويعلم ما تكسبون والله الا لا واغدار بر وقتها یا علمو سررکم پو الله اللہ سررکم پا راستاسو اوڑکی چکمی خبری دی پا دی دی پو اللہ پا او پو الله اللہ پا خکارستاسو پا خلچو بی پا غی و یا علمو ما تک او پو دی پا غی چکوی پاندامنو لاس پو بان سکے دا دیلم دا الله سره دی پا پتو بانی پو اللہ دی او مخلوق چې داوکه ما ماده پټ معلوماتي دا پدی مان یې پین کې دې ما دا شفيدا صدې شيطانی تعبیر یې غوړی اثر مول بطاریو کتاب دې او پای کې دې سير قسمونه ذکر کولې طریقې ذکر کولې د 10 سير د په خولو طریقې ذکر کړل دا ظاهر جادوګر سير بخې داغی سا نمونی سا ترخیلی یا جنابت کی کینی کلمات ہوئی سیر کی یا د قرآن پاک د پاڑی پخ پلوخ پو پروتر ریو گند زیتر اٹرشی پلشتا بلزیتا بی حرمتی او قرآن کی او دا شرکی کلمات ہوئی دی نروس و دیو مشر شیطان هغه دا شیطانان راجمہ کی دی شیطانان توی چه دا سر زم شو. زګه من غوم گم غوم راو دارا سروم غومرا شو استادو کی به وتن دره خدمت کوي ندامشر شیطان یو شیطان یا دو شیطان اند په خدمت کې ودرې دا شیطانان په لار کوسو کې ولاړني او دلارو کوسو حالات دی صاحر لوري کخه دی کسنه جته هو لارد سي تبل اناس نه دي دې وزر ته ال کفزان کیا او تجی پلانکی دے کراتین شر دے والی کاؤں آتا و شر کڑائی آو تجی پلانکی دے کراتین زمان پسر دے خبری والی و خبری کنی دا والا سوک دارا سے شیطان دا زی پا زی ناس تی برا پا دے کل بند